Kaixo ni tarbade da izena duz. Eta ni ne du jatri naiz. Gukune etorri gea, eh, Mendebaldoko Zahri eh, historia eh, segertatu da. E, Zahara bizatitan banatuta dago, e, daude lurralde okupatu, e, okupatuak, e, marrokiarrak okupatu dituena eta e, refusiatu kanpahentuak e, dindu feen kokatuta daude argelian. Gure bueno, niri familia konkretuki e, e, refusiatu kanpahentuetan da, daude, eta ni bertan jaio nintzen. Gerlandela mentuuntan gune hori nola zertan da? E, azaldon nahi gu pixkat gure herriaren egoera taldi berean e, ere bai ba aipatzea edo azaltzea zergatik gertatzen ari den gerra ez. Zintzuk dira erantzukileak, ze funtzio duen e, frantziar estatuak e, gatazka honetan eta batez ere ba, azaltzea zergatik gu beste, bueno ni Euskal Herrian jaio naiz, beste herrialde batean bizi garen. Eta bat pixkat e, jakinaraztea zer den gatazka eta gerra, ze badaramagu urte bat eta badirudi urte horretan ez dela ezerrez gertatu. Eta ejatzen duzu hori e, isildua dela Maroko renganik, beste nazio ageteko beste renganik isildua da egoera hori. Ba, inozki baietze, gania, konkretu kif, e, Frantzia, Espanya, estatu batuek eta hainbat e, beste herrialde. E, Marroko hori launtzen diete ba, armamentuekin, erreprezuekin, blokeo informatibo hori ba, gure historioa irie ba, ezabaltzeko do, ba, jendea ez ezagutzeko. Ba, Kitza edatela, ogoita maho jurteko historia labuk biltzea, baina, jango diguzo, ba, labukkizek zeh den koesaski egoera e jefe erenduma, galde egiten zenuten, azkenan ezta izan e, gatazkau jendiatu gia, zeh da. Bueno, ba, zehazki, e, berro eta sei urte dira, e, gatazka zizenetik. Eta, bazera batean, Mendebaldeko Zajara, Espainiar Estatuaren kolonia bat izan zen, e, goera soziopolitikoak direla eta e, Espainiak erabaki zuen e, Mendebaldeko Zajara haustea. Nolautzi zuen, onartu zuen e, referendun bat, autodeterminazio referendun bat, baina azkenean, zen aurrera araman, eta e, erabaki zuen e, marok hori lurralde horik, horiek ematea. Horiz e, e, Madrileko akordio tripartitoetan. Gero, e, val Mendevalde, Mendeval de Cohara eh, Sáhara corrie, irrita eh, rock. Ba, errefusiatu kanpalekoetara joan ziren, baina e, naziobatuetako erakundeak esan zuen edo ebazpen bat atera, atera zuen esanez akordio horiek ilegalak ziren. Beraz, gaur egun, marokok ilegalki okupatzen du de baldeko Eta, bueno, okupazio horren ondorioz, gerra bat hasi zen, 1000 bostean, eta gerra hori 1000 beratzi reontak mabian amaitu zen, errefarendun baten beratzen. Or Azkenean erreferendum memoriai zen aurrera eraman eta ba, berriro hasi izen gerra. pasadan urtean. Ezki zagutzen dugu ezontorioa eta zuen Egia -e autaraako ari zaretela gauzak esplikatzen eta inpura ere hori dibulgatzea eta ipattzea. Ba bai ez gazte bakarra hain bate gazte daude, Hadi bez Espainiko estatan e hainbat itzaldi ematen dituztena jendeai, Azalaratzea zer gertatzen ari da Mendebaldoko Zaharan, ze egun baten Mendebaldoko Zahara e, hispaniako provintzia bat izan zen. Eta, bueno, pixkat e, azaltzea e, goera gaur egungo goera baita eta zer gertatu zen lehen goan. E, Mendebaldoko Zaharan alde dauden asoziazioak e, baita hitzaldiak ematen dituzte, ba jendei esan dizudan bezala egora azaltzeko.